Idag den 14 juli så har vi trumisen från Lilla Syster bakom spakarna. Ian Paolo Lira. Hallå, mitt namn är Ian Paolo Lira. Jag spelar trummor i bandet Lilla Syster. Jag har fått den stora äran att ha någon form av sommarprat här. Och det är väldigt små småakord att prata om sig själv, själv tycker jag. Så jag har bjudit in en god vän till mig. Martin Mästerstrand. He hej, Paolo. Jag förstår... Jag hör säger. Jag förstår att du vill ha mig här. Det är jättekonstigt att sitta och prata. Ja, ja det, det, det är väl lite det. Hur fan mår du? Ja, bra. Jag mår inte bra. Det är kul att sitta här och prata med dig om dig. För mig... Så är du inte bara trummis i... Vårt band, Villa Syster. Utan... Och inte bara är min bästa vän Utan du är en Genuin musikälskare Alltså du älskar musik Du är en låtskrivare Du är en producent Alltså producent på flera olika sätt Både popmusik och rock Och du är en Riktigt stöddig multiinstrumentalist. Nu är det väldigt snäll Men, ja. mm. Det är viktigt för, för de som lyssnar på här Att veta att du besitter Alla de här förmågorna Och du är där du är idag, du, är, du jobbar som låtskrivare, du jobbar mm. som producent, du yes. jobbar med att spela i band. Eh, hur... Vad var det som, som tände gnistan för musikälskandet? Det är väldigt svårt att svara på, för att för mig har musik alltid funnits där det är liksom, jag kan inte minnas någonting i, i mitt liv innan jag liksom så här, så musik och så här, eh, mina föräldrar är politiska flyktingar från Chile, min pappa var artist i, i Chile, min mamma var musiklärare, så att det har alltid funnits massa musik och kanske det tidigaste minnet jag kan liksom komma på såhär är Abba det blästades högt hemma hos oss liksom och blandat med massa latinamerikansk folkmusik såklart och massa sånt det är där svänget kommer någonstans. jag känner lite grann att så som jag ser det idag så är du en slav till eh, harmonier även om det är din egen typ av harmonier, vi kommer dit senare och till rytmen precis, det har jag till och med tatuerat på armen, jag är Slave to the rhythm, helt klart Och det kommer någonstans ifrån Mina latinska rötter, tror jag Ja, det är liksom det var Min mamma liksom tvingade mig Att liksom dansa salsa Och allt det där liksom Så det där har ju funnits i mig liksom. och, Ja, men just Musikmässigt, det här stora Musik Det är som inte var rytmen på det sättet Ja, precis Innan jag kunde dansa med nu. Ja, det har du kunnat sedan du ja. var i vanliga smålar. Ja, men det var ju ABBA, helt klart. Och vad var det med ABBA som kröp in i dig? Nu idag har jag liksom analyserat sönder alla Abbas låtar och så där för att de är fortfarande. Än idag så är de låtarna kanske de bästa skrivna någonsin. Eh, och, men då hade jag ingen aning. Det kom det slog ju mig bara rakt i ansiktet. Och jag är sådär, det, det är liksom. Idag så vet, tyck, vet jag Vad jag tycker om det idag Det är bara fantastiska låtar Det är liksom låtskriveri På absoluta högsta nivå alltså, Du och jag har ju pratat massor om ABBA Och alltså, mängder med diskussioner Och så vidare Jag vill ju hävda att just ABBA är ett Av de banden vi inte Har lyckats lösa Nej, det är bara så obegripligt jävla bra Ja, men det, där håller jag med dig Och detsamma gäller alla andra Riktigt, riktigt stora Liksom som Beatles Som liksom Sam Garfunkel Som nu senare till och med Max Martin Som är min stora idag. Jag gillar någonstans lite grann Att inte veta Att inte förstå musiken till fullo jag, har, jag kan ingen musikteori Jag kan egentligen bara namnet på de mest basic akkorden Och jag vill ha det så jag vill känna att musiken är ett mysterium för mig jag hör du säger för så ser jag det också musiken är ett mysterium, när den blir så bra som den är, då visar den sig annars visar den jag inte det visar det. sig så, med Abba ge oss ett exempel jag har valt den låten som jag fortfarande än idag får det är alla håren bara ställas sig upp i hela kroppen var varenda gång jag hör det, och huvurriffet är fortfarande än idag helt fenomenalt. Det var faktiskt till och med precis lika bra när Abba Tins gjorde. Gimme, gimme, gimme. Oj, oj, oj. Ja, det där är ju liksom det bästa som har skrivit. Ja, ett idag i alla fall, helt klart. Men det är väl inte riktigt så att du, att, att du har byggt, byggt upp allt det här själv hos dig? Du, nej, gud nej. Du har väl haft någon med dig? Ja, igen? så här är det. Jag har en äldre bror som heter Hugo som har betytt om inte allt så i princip allt för mig vad gäller inte bara min musikalska karriär, men uh, ja, allt. Men i alla fall, han var den för mig som... Han, var, han har alltid varit min idol. Han började ju väldigt tidigt givetvis visa mig massa musik. Uh, och det var liksom allt ifrån Lennon Ritchie, Stevie Wonder. Men framförallt så hade han en skiva som jag tyckte så jävligt läskig ut. Som jag bara kände att, uff, vad är det här liksom? Och det var ju Iron Maiden. Number of the Beast. måste ju fråga här. Men det ju så här: Hugo är ju, Jag kände ju faktiskt Hugo innan jag kände dig. Vi mm. kommer till det senare på Och Hugo är ju jättebetydelsefull för mig också. Mm. Och jag måste ställa frågan, hade Hugo Number of the Beast? Nej, men för att väldigt tidigt så sa faktiskt min pappa till honom då, jag var för liten men, och det är en sån grej som har levt med oss hela liksom, våra liv det finns bara två sorters musik bra och dålig wow, wow. så att det där med att det här är soul, det här är funk, det här är det det, det det, är liksom det har liksom aldrig riktigt funnits hemma hos oss han visade mig Kiss, jag älskade liksom Gene Simon så jättefarlig och god men musiken tilltalar mig inte riktigt lika mycket men det var när jag fick tag på den här vinylen Number visst the Beast, och jag liksom kollade på den och det såg så onskefullt ut så det var någonting med det som var här, det var farligt, det var så får jag ens lyssna på det och ni som vet introt på just den låten är ju man är redan så här hörs, det är som pratar med mig och det var så fräckt och det var kanske min första riktiga introduktion till hård rock. Är det sant, alltså? Och yes. det är där du känner listar i talen lite, Ja. Mig. Och som, som ni alla vet, Maiden, deras harmonier och allt det där, det, det är så snyggt och det är så välspelat. Och det var så där. det var svängigt på sitt sätt. Eh, men framförallt otroligt bra. Grym låt, fantastisk sång. Så att det här är Arrow Maiden med The Number of the Beast. I left alone Oj, oj, oj Iron, Maiden. Iron Maiden, Paolo, absolut mm. uh, Du nämnde innan vi spelade låten Att Iron Maiden svänger Mm uh, Och då vill jag väl lite grann Hävda att Iron Maiden Är väldigt bra Men det svänger inte, framförallt för mig Så svänger det inte som du svänger Vad kommer ditt sväng ifrån? Mitt sväng Kommer nog från Givetvis det jag nämnde förut Mina föräldrar och allt det där Men framförallt, min bror visade mig Som jag nämnde förut bland Richie, Steve Wonder Men han visade mig framförallt Michael Jackson Och Michael Jackson för mig Det hände någonting när han visade mig Thriller och det var liksom något annat som jag inte hört förut det var ett sväng på ett sätt som jag än idag ser som utomjordiskt och jag blev som så många andra helt fanatiskt i många många år Michael Jackson var min absoluta största idol i många många år ehm. det är inte så konstigt så sätt. Nej. du var väl rätt Ja, ändå ja men, äh, ja. Mm. men kan, kan du det som hände då Kan du översätta det till alltså Kan du försöka förklara Vad sväng är För dig Jag har försökt många gånger Det, det är det är svårt Det är någonting som händer i magen Det är någonting som händer i min kropp När jag Måste röra på mig Jag har, mm. har skrattat åt mig många gånger i, Ge mig exempel i, i, på, i, på, på äh, Sväng låta som svänger som folk kanske inte förstår att det är svängigt? Som inte förstår att det är svängigt? Ja, men som det är kanske svinhårt eller, eller... Ja, men så här. Jag tycker, jag tycker till exempel att Meshugga är rent och skärd sväng. Det är liksom det är rena rama liksom brasilianska karnivalen på deras låtar. Och det är liksom det är så jag ser det, det, är, det fast, är... fast det är du faktiskt Ja i allra högsta grad alltså Thomas Hake, sen i det bandet Är kanske den absolut Största för mig Inspirationen liksom, Nu är det ju faktiskt så här Fast han är alldeles för, han är alldeles för bra för att uppnå men ni, ja, Att det finns ett par Stories om dig och Thomas Hake Det tar en annan gång Men det finns ju framförallt En story som är lite kul jag kan inte dra. Nej, nej, inte den. En annan paro. Uh -huh. Vi spelade på Getaway Rock. Uh -huh. jag mm. Och så spelade eh, med 20 efter oss. Mm. Precis, på samma scen. På samma scen. Och då hade du, det var innan du hade träffat Thomas överhuvudtaget. Mm. Du hade pratat med honom i telefon men inte träffat honom. Precis. Eh, och jag kände ju honom lite grann då. För jag hade träffat honom i mm. en gången. Och jag sa till dig att... Här... Jag måste bara berätta om just den spelningen- Getaway Rock, jag vet om, om, det, om, det, om, det är, om det är- några lyssnare som- var där så kan jag- helt ärligt säga att jag minns inte- den spelningen. Jag minns inte- vad jag gjorde för att- medan vi spelade- medan jag stod på scen och spelade- så stod- eller ja, Thomas Hake var- precis vid sidan av scenen- och Preppade sina trummor Och tittade på oss Så att ni förstår ju själv Det är som när man är Overkligt kär i en tjej liksom Och hon tittar på en Sådär, då allting bara försvinner Allt blir fastig Och precis så var det på den spelningen Så att jag ber om ursäkt ja. Och efter det så, så, så skulle jag ta med Paul fram till Thomas För att presentera honom Och det var ju ganska roligt att du att alltså, ja, ja, du, ja. du tyckte det var. Så... Du kan vara lite burdus lite rakt fram och jag brukar gilla det och önska det ja, men inte när det kommer till honom du blir så här ja nej, men det alltså det var verkligen så här att och nu går vi hälsa på på Thomas säger jag till Paul. E, nej, nej det gör jag inte. Jo men nu går vi fram. Nej nej jag blir ju så nervös. Nej, det gör vi inte. Nu går vi här och så blir han jättearg men till slut fick jag fram honom och och de hälsa och då sa till honom, Thomas att han tyckte att jag gjorde ett helt okej jobb Och det var svårt att höra Då höll jag på att simma. Men så på samma sätt som jag Tycker att eh, Thomas Hake är en fantastisk Sväng i trummis Jag drar paralleller Med det han gör eh, Med MacLean Jackson Med så många andra trummisar eh, Som Phil Rudd liksom, eller, Den bästa av dem alla John Bonham. John Bonham Herregud liksom att bara kunna spela en rak 4-4 är liksom med sväng Questlove är liksom en stor för mig och mina och trummisar och lite grann jag tror att Michael Jackson och det han gör med hans sväng, hans dans hela grej var någonstans anledningen till varför jag någonstans ville spela trummor för rytmer är det bästa jag vet om någonting är svängigt då är jag såld. Så det här är Marcus Jackson med Wanna Be Started Something. Ja, alltså. Jag hör ju så många element i det här som jag idag fortfarande eller fortfarande men som jag idag känner en del av, av dig och, och, och ditt sväng ja men det, det ja men på den, den här tiden du är ju ett barn liksom. men, men ja. du var Michael och vad hände mer där omkring. på den tiden så Hade jag liksom inga aspirationer att vara varken musiker eller sångare själv jag dansade jag dansade som en tog du du var dansare ja. Och Michael här ju liksom... Jag hade liksom uppträdanden på Fritis och sånt som Michael och sånt. Wow! Mycket vinsamt, men... Det var det, liksom jag älskade den grejen. Liksom. Och... Även om både min mamma och pappa var liksom så här, De var... Eller är, musiker. Så var jag liksom inte riktigt intresserad av att plocka upp något instrument. Du hade inte gjort det nu fortfarande? Eller? Nej, för att jag så här. Jag lyssnade, då gick det över Från Michael till hiphop mm. Jag lyssnade Jättemycket på hiphop Och äh, Ragga och all, hela den grejen Där Och var helt inne i det, det var min grej liksom. Tills Min bror Visade mig Återigen, ett annat band äh, Som heter Pearl Jam okej okay. Som är ju något helt annat Verkligen Men där På riktigt förändrade Det, det förändrade mitt liv Jag vet ju hur stor Pearl Jam Är för dig idag mm. eh, Så någonting Väldigt monumentalt Måste ha hänt När du hörde Kanske inte det vänder så mycket Utan när du kanske hörde Pearl Jam mm. Svänger precis Det var ju inte mm. här det som hände Hos mig Även om jag hade hört Band som Red Hot Jag hade hört liksom folk som Hade försökt göra den grejen Men på det sättet som Pearl Jam gjorde det Med deras första skiva Ten Och framförallt den här låten Som man kommer att spela för er om en stund är, Det var det som förändrade Hela min syn på på återigen genrer liksom. hur, menar, hur menar du vadå, på, på De, för, Förstod du att det fanns genrer Eller förstod du, jo, att, du, att, du att du var själv? Nej men jag var jag alltså, sa hur mycket Man än vill säga liksom, att, nej, men, jag lyssnade på genrer. När man är i den åldern som jag var då Visst tidigt år. Alltså, alltså 10-11-12 Då var man ju någonting Man lyssnade på någonting Det men, var ju viktigt att tillhöra ja. någonting men när jag hörde Pearl Jam De kombinerade Låtskriveri, rock Röj Med sväng Men framförallt låtar Så att För mig, det som verkligen var The tipping point för mig Var Pearl Jam Det hände någonting mm. då Yes Och jag hittade en, so en, en sak, en genre Ett vemod Någonting i liksom, som ni vet alla... Är att liksom hela den grunge eran var ju så himla... Allt var så deppigt och det var så här liksom molligt. Och, och mm. än idag är det också en, en sak som, som ligger med mig. Jag älskar molliga vebordiga låta. Liksom. För er som inte har hört grejer han skriver... Eh, eller vet vad han har skrivit till med min lillasyster... Så är det så att hans harmonier är ofta inte så pigga medan det jag skriver är jättepiggd så att det han säger makes total sense ja precis och, men just alltså, just den grejen med det här bandet som fortfarande än idag hänger med mig det är om jag måste välja ett band i hela världen som är bandet för mig så är det pratar jag så det här är project mad even flow even flow Ja, någonstans där satte det ribban för mig och hela det bandet med Eddie Vedder på sång och resten av det bandet men framförallt som det senare blev då trummsen Dave Abrisi som är han svängde så mycket jag ville vara honom Visst är... det fick mig att vilja spela trummor framförallt Visst är det så här att det är Dave Abrisi som spelar på någon version av Alive. Nej. Nu blir det Men nej, han spelar på videoversionen av Evenflow, låten vi vi precis eh, spelade. Ja. Och eh, han kom in efter att första plattan var inspelad <laughs> oh, och han, okay. han var med i två plattor efter. Det. Och eh, någon trummis som har varit mer inflytelserik, full. Man har haft större ja, på dig Tror jag inte det finns, det finns väl en annan person Som jag måste nämna Och det är Johan Reven Men har snackar vi om uh, uh. Jag vill väl addera att, att uh, Jag har fått höra till döds Om den här jävla abrisetypen uh, men, mm. men jag har ju förstått Att, att uh, visst ha, det, är, det är något speciellt i det där Men det här var grunge mm. Och jag vet du, visst, du älskar granch Eller du älskar det melankoliska Men vi spelar i ett band Som gör något lite tuffare Lite hårdare mm. Vilket måste innebära att du gillar det också Ja, ja självklart Och, alltså, Vem var det som jag, förstörde dig? Fortfarande så är det ju Rytmen, hiphopen Allt det där Lever ju kvar, såklart Och eh, Alltså jag menar, jag älskade hela den grejen. Jag, I samma veva hittade jag Metallica, såklart. Eh, Kort bara, vilken platta svarta. var det? Jag, jag hade på riktigt inte ens hört talas om Metallica innan Induselmen. Skjut mig ärligt ut den. Nej, jag, jag, jag, jag hade inte gjort det. De flesta hade, hade ju hört i alla fall om Jesus fråga innan. Nej, mm. ja, men det hade jag. Jag hade ingen aning. Men jag förstår dig, för den svarta skev Metallica är ju... Fem, eller den bästa skillnad som någonsin har gjort. Den är helt fenomenal och trumspelet på den skivan eh, Ska vi verkligen ta in vi, på det här? Nej men jag, jag, du, du, du, kolla här, du spelar trum ut band, du mm. trummis. Eh, kort måste vi adressera det här. Det är nämligen så här. Att vi, eh, jag och Paolo och många med oss som älskar sväng mm. och instrumentalism och låtskrivare. Är, vi tycker att Lars Ulrik är topp Tre Sämta trummet Ja, Live i alla fall. Live. Okay. Och, men det sjuka att han blir sämre. Det är det jag inte fatta, För jag har ju sett live eh, livespelningar med honom. Alltså, om vi snackar alltså, återigen... Injustice... Alltså, turen, där är han faktiskt decent. Men jag vet inte vad det är. Så vi har lite teorier om att det är inte är han som Nej, men, spelar för den skivan. Ja, men, så, så här. Svarta, svarta. svarta skivan... Eh, framförallt så är det låten Sad But True mm. som, som, som gör det här med oss. Eh, om ni har hört Sad But True live någon gång, vilket nog alla har gjort mm. så hör ni ju att han inte sätter det. Ingas, nästan. Och då är det så här att vi som, som har nördat ner oss i det här eh, och sett hur många dokumentärer har du sett om Metallicas inspelning av den svarta skivan? Alla. Alla har du sett. Mm. Och då är det så att vi har hört från vad vi tror är ganska säkra källor. Att han inte spelar rummen på den filmen. Nej precis. Men vi ska inte gå in på konspirationsteorier. Och inte chemtrails heller. Utan det jag försöker säga med detta är att. Under den här perioden så börjar jag verkligen förstå rock. Metal. Hela den här världen. att det, Hårdheten i det här. Hur jävla underbart och fantastiskt hårdrock är. Det tog mig några år. Jag var 11-12. Men i samma veva så blir jag introducerad av ett band som heter Rage Against the Machine. Och jag lyssnade på det här. Jag fick en kassett av en kompis. Jag lyssnar på denna skivan då. Första som heter. Den heter, Rage, Den heter Rage, Rage Against the Machine. Och jag lyssnar på detta som om det vore hiphop. För att för mig var detta hiphop. Det var hiphop med instrument bara. Men yes. det var fortfarande hiphop, fast det är ju hiphop. Ja, det tycker jag väl någonstans fortfarande också. Men sen så var det massa andra folk som sa: Men det här är hardcore. De kallade det alla möjliga grejer. Mm, det fick vi höra mycket med din trans. Ja, men i vilket fall som helst, så om vi ska prata om att föra samman den rocken som jag precis lärt mig att älska och den här det svänger hiphop, Michael Jackson och förenade. det, så var det det första som fick mig att känna att oj det här kan man göra ihop och det ska tilläggas att fortfarande idag när vi jag och Paolo kan väldigt mycket om produktion mm. så är Rage Guns Machines första skiva en av de överlägs Överlägset bästa producerade producerarplattorna ah, okay. Som finns Och från den plattan, Paolo mm. Så är det Någonting som spetsar dig Mer än något annat Ja, såklart så var det den första låten Jag hörde Som jag vill påstå Är nog deras första singel Killing in the name of Marriage against the machine Ja. Oh. I någonstans där så sattes ribban för mig av vad jag ville någonstans uppnå om jag någonsin hade en röst inom rock för, för, för mig som, som har spelat sammanband som dig i 13-14 liksom, och varit väldigt nära i många år en bråkig jävel ja, ja. du tar mycket plats, du är väldigt tydliga åsikter eh, har du någonting med det här att göra? ja, absolut liksom, när jag såg dem liksom, det bandet stå och upp för deras åsikter och vad de tyckte var rätt det gjorde väldigt tydliga paralleller med hur och varför mina föräldrar ens är i Sverige dina föräldrar är ju, alltså, är ju alltså kreativa människor- som kommer från Chile. Mm. Eh, om ni inte vet exakt vad som hände där- så finns det en bra dokumentär. På mm. PT-dokumentär. Uh, eh, men man blev förföljd. Ja. Om man... Bara så enkelt som man var artist. Ja. Eh, Eller hade nästan... Precis. Och Och, Fe och, och mycket, många av dem från Chile- de flyttade till Sverige- mm. Vilket vi idag älskar, men svar ja. i alla fall. Det är en av de stora anledningarna till varför jag älskar det här landet, Sverige. Hur de tog hand om mina föräldrar och flyktingar på det sättet- och omfamnade dem och integrerade dem här. Och jag känner mig minst lika mycket svensk som du är. Och alltså, på, alltså, parla, parla, parla. Jag hör vad du säger. Eh, men, men för mig, som har känt, det är år och känner mina föräldrar- eh, så vill jag ju säga att som, som svensk som varit svensk så i och med er i och med, Klem, i och med allt det här, så fick vi en idé om hur familjer funkar min Mors. morsa har försvunnit från mig hon har dött, jag har en ny morsa i mm. din morsa liksom? ja. mm. så funkar det och, och, och det är lite nytt för oss alltså, lika mycket som du tycker Sverige är jätte er ja. har ni gett i Sverige det håller jag absolut med om Vi ska inte hålla på och köta för mycket politik Men att säga Att ha en röst Att kunna liksom stå för vad man tycker Det har varit väldigt viktigt för mig Och det visade att, rage dig Det visade rage mig I allra högsta grad Och jag har alltid varit så här. Äh, känt att När jag har, har vårat band som vi har Att jag har en röst Det är det, en, en, liksom en stor anledning Till varför jag gör detta med bandet till inte alla, alla i bandet Kanske inte gillar det Men det skitser. sig så, så ja, alltså, så, eh, eh, Vi är ju rätt tydliga I våra åsikter i det här bandet liksom. eh, Ja det. Ja. Och, och Det är väl någonting vi kan adressera lite senare För att det är väl någonting Som kan, kan poängteras Men det tar vi sen Derek, Jag vill spela en Fenomenal låt som har betytt väldigt mycket för mig ett band som har betytt väldigt mycket för mig i samma era som Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, Nirvana, alla dem. Det här bandet kom inte från Seattle. De var inte där från men de gjorde en jag, väldigt... vet grej, jag vet vilket det. Jag vet vilket det. Det här är Stone Table Pilot. Det är stenar. Varför vill du spela Tom Stone Table Pilot? För att jag tycker att de gjorde den grejen som delad igen och vackra melodier vackra ackord det gjorde de fantastiskt och Scott Weiland tyvärr har hållit bort en av kanske världens bästa röster topp tre största rockstjärna in the history of the universe Yes. det här är inner state love song oh my god Lovesong med Stone Temple Pilots eh, och jag vill ju bara säga att eh, Scott Weiland är ju alltså en av de överlägset topp tre största frontfigurerna någonsin F för mig liksom. Ja, en fenomenal verkligen och jag vill nog påstå att jag såg lite utav honom i tidigt när jag såg dig på scen Det låter ju helt sjukt. Eh, men jag vill börja med att prata att om att eh, vid den här tiden så de här banden, eh, Pearl Jam, Star Trek Elsie Alice in Chains, och så, vidare och så vidare. Tidlig linkertal. Ja. Fick mig och mina kompisar att starta en massa band. Vi mm, mm. fick oss att vilja spela. De, jag startade hundra band. Jag startade band framförallt med Jimmy Stimell som eh, är sångare i Dead by April. För, för övrigt, en av Sveriges absolut... Störst, eller alltså en av de riktiga rockstjärnorna i Sverige. Han är fem då. Vi älskar <skratt> Ja, vi älskar honom. Death, liksom. en, en gammal god vän till mig. Vi växte upp ute i Ängred tillsammans. Och startade en massa band och hade stora drömmar. Och eh, vi hade givetvis en massa lokala idoler. Vi på den tiden, det har börjat komma tillbaka lite nu. Men då, då, då kunde man liksom spela. Om man var ett nytt startande band så kunde man liksom... Ja, men det fanns ju alltså En ganska skön kultur Med rockbandstävlingar I, Göte i Göteborg i alla fall Det fanns ett, i alla fall tre alla fall, Ganska stora Vi pratar Rock eh, Rockslaget Och musikdirekt Var i alla fall några av de riktigt stora Där ja, man liksom fick spela på scen Med riktiga grejer liksom. Riktiga grejer precis Och vi var ju givetvis med på alla dem men man var nybörjare och man var liksom inte så jättebra men man gick hela tiden och kollade på alla de här andra banden och jag minns så väldigt väl när jag skulle gå och titta på ett annat band som var lokala hjältar för oss, jag tänker inte nämna namnet på det bandet men i alla fall jag var ju säker på att de kommer ju vinna det här liksom. och detta var på på i stora scen. Finalen i Rockslaget tror jag va? Precis. Finalen i 1994 eller 5. 5 ja. tror jag. Och det här bandet går upp. De kör sin grej. Det tycker jag. de fan, och är de här med. Men sen kommer det upp ett annat band. Ett band som heter Psychobita Och Jag fattar inte riktigt. Och det kommer upp. En liten kille. Med <går> Blonderade dreads. Och kör fullkomligt över mig. Det var så sådär att jag förstod inte riktigt vad jag såg. När vi pratade förut om rage maskin och allt det där. Eh, jag kände på riktigt att det här är Sveriges motsvarighet. Och den person jag pratade om, givetvis, är ju Martin. Du sitter här. Och det enda jag ville då, på den tiden, innan vi kände varandra, var ju vara sakta rossa i, i Rage-21:s maskin. Och... Ja. Vilket jag fullkomligt älskade. Jag kände att ni har på riktigt sett en rockstjärna. Sen träffade jag en av min en, en god vän till min bror som heter Daniel Cordero. Och han berättade för mig, dur, han är jätteduktig nyerken. Han säger till mig, du, jag har startat ett band med Martin Westerstrand från Psyker och Tabak. Jag var, ja, oh, fan god. Ja, vi heter Lok och. Han sjunger på svenska. Och jag bara, vad Eller även om man sa sjunger eller rappar. För på den tiden var det väldigt mycket rap. Jag trodde ju att det var rap på den tiden. Ja, men det var det väl. Tror jag. Och det lät jättekonstigt i min öron. Vadå rap på svenska? Så fick jag en kassett, en demo av, av min bror som... Inte av Daniel, utan, utan Daniel gav Daniel en, en kassett till Hugo. Precis. Som jag fortfarande har kvar för som jag tror är kanske den första Luke-demon som gjordes som jag har kvar. Om det är någon som vill bjuda på den, så. Hur som helst. Jag lyssnade på detta och trodde inte mina öron. Jag tyckte det var så fantastiskt jävla asbra. Så jag höll på det. Och en av de låtarna som fanns där på är en låt som heter Experiment med lok. experiment med mitt gammal band Luke och jag vet inte om jag har berättat det här en gång men jag berättar det nu jag tror du vet det Paolo men den heter ju experiment för att jag skulle testa och inte ha en text För mm. mm. det var ett experiment så, det. så det är typ Djibouti ah, ah, ja ah, jag får här freestyla på scener skitransigt och det är ju väldigt kul att höra för att för mig som var ett sånt superfan av det här bandet jag såg detta bandet från början, innan de fick skivkontrakt, jag såg dem på deras första spelning på Hulsfred och stod längst fram och fick eh, blödde i hela faceet och var verkligen en av de här fansen som bara dog för den här grejen. Det var ju första gången vi träffades så lättigt, ja. vill jag övda. Det var det. Efter gigget på Hulsfred 98. Jag fick ju träffa dig på grund av att jag kände Daniel. Ja. Ja, exakt, precis. Eh. Daniel kände dig Och så sa han att vi skulle Träffa någon, ett fan Jag vet inte om han sa det då Men du hade Lokpest-singeln Jag hade ju köpt den på inte. Och jag hade designat omslaget Och jag hade inte ens sett den själv tror jag Det var någon sån grej men jag kom ju ihåg den stunden när vi möttes efter gigget en, stund, en bra stund efteråt inget, inga, inte så mycket människor kvar men vi kravallstakhetet, Daniel tog ut mig och jag träffade dig liksom. mm. Och jag hade det med mig för att jag ville ha den signerad av framförallt Martin Bessestrand för att den här stubben som har varit min stora idol liksom, eh, så jävla skulle, skulle säga det, och han gjorde det lite gött han var redan då Var Martin Den här fantastiska jävla Frontfiguren Fast som jag idag har I mitt band Eller ja, vårat band Nu handlar det inte om mig, nu handlar det om dig det här, alltså. men, men tack Det var viktigt i alla fall Yes, Lok. Ett stort kapitel I mitt liv i alla fall ehm. Kan jag tänka mig med. ganska stort i mitt liv också ja. mm. men det som var liksom grejen för mig med det bandet och allihopa och Martin givetvis han är idag min bästa vän vi gör alla möjliga saker tillsammans men då alltså bara det som till och med än idag jag inspireras av och rent liksom musikalitetmässigt Johan Reven var ju, som var trummis i en eh, En fenomenal musiker, men framförallt Tunnis. geni skulle du säga. Ja, verkligen. Helt galet, jävla bra. Sväng, han hade den här grejen. Han var på, han var liksom du vet. det, var, det fanns Framförallt var han innovativ övda, i, i sitt trumspel Och jag vill ju hävda att du svänger mer Nej. Men han var mer progressiv och, mer och, och, och klansigare. Nej, men han, nej, nej. Han var, han, och, verkligen, hans lir, hela hans jag, jag Än idag så är det så här, jag kan i princip alla lågslåtar. Jag kan varenda film, jag kan allting. Vi har lyssnat sönder på alla de Inte i princip, du kan det. I ja. söndern. Men det är liksom, så är man när man är ett fan. När man är ett fan och liksom totalt tappar sig i en artist eller en grupp så gör man sånt. Man kan alla texter, man kan alla de Och jag var den personen. Det här bandet var från Göteborg. Jag är från Göteborg. Jag började ju i princip ståka dem. Jag var där gent, hängde. Jag lärde känna Johan. Framförallt. Jag kände ju Daniel så jag hade ju en, en ingång. Jag kände inte Martin alls. Lika bra då Utan jag hade en ingång via Johan för att jag sa jag också trummis så där. Och han var Fantastisk mot mig Verkligen inga att Och jag hängde Med dem eller försökte vara där så mycket Så att jag fick frågan Du är kul att spela liksom, och du, Vill du hänga med på turné? Sk skulle du vilja vara Scentekniker hette då. Att jag skulle ha hand om Basen gitarren och trummorna. Jag skulle bära skit och jag skulle bara fixa saker till. Funke. Men fokus på trummor, tror jag väl ändå. Så blev det ju sen, givetvis. Ah. För att Johan behövde den grejen och jag åkte på turné med Lok. Det var ju en dröm. Liksom. Jag fick till och med betalt. Det helt fick det du Nej, I men. Skit var Och under den här turnén så började jag förstå dynamiken i Lok, hur hela den grejen var. Den storyn, kommer någon annan. Berätta, Men framförallt så lärde jag känna dig, Martin Westerström. Min så. stora idol. Lär du känner Som tog hand om mig. Som jag aldrig trodde. Den här jävla du vet, tuffa jävla rockkillen tog hand om mig. Du hävdade att jag gjorde det, men jag jag, jo, nu, jag, jag, jag minns inte det där. Nej, jag vet. <laughs> jag var ju alldeles för big för dig. ja, ja Gud, jag. Men jag minns så jävla väl en Väldigt viktig grej. Man åker ju, man turnerar Man bor ju liksom hotell Och man får liksom dela med Hitta någonstans och så helt enkelt En sak som var Den stora vändpunkten för mig Liksom vad gäller dig Martin Var att det var någon jävla tunt I crewet Som vi var med Som drog något jävla fånigt rasistskämt mot mig Som Martin Som den arga pojkvännen Nästan som han var mot <laughs> mig Skällde ut den här jävla idioten efter noter. Och sa... Kom, nu går vi. Och tog med i handen. Och jag var som lite, en liten tjej. Och då kände jag bara... Fan, den här doden... Han... Bryr sig om mig. Sov inte upp på mitt rum då? Jo. Alltså. Vi låg faktiskt inte då. Inte den gången. Vi har lejat efteråt. Menar. Gud, ja. I alla fall. Låg jättestort. Jag, jag lärde känna dig. Det är början på... Den stora historien av varför jag ens Sitter och jagger med dig här mm -hmm. på Pirate Rock Radio mm -hmm. Det här är Luke Stäng skärmar och sprit Enjoy Vi hade ju... Det här var från Loks andra platta. Vi släppte ju en platta till och sen släppte vi en live-platta. Men sen så fortsatte vi inte mer för vi var ju inte... Vi älskade inte varandra. Och jag fick ju vara med på hela den svängen där. Jag såg ju allt det här hände first hand på något sätt. Och eh, sakta men säkert blev jag och du, tror jag i alla fall bättre och bättre vänner men det var fortfarande så sådär så. Jag lärde känna varandra ja, i alla fall, ja. mm. det går inte att jämföra på något sätt som vi är idag men hur som helst så fick jag som alla andra fick det här på, på någon sån här konstig newsletter mail, liksom redan på att Log ska lägga ner ja, hopp. jag hopp jag blev inte jätteförvånad men tyckte det var jättesåligt såklart, tyckte det var fan ja. tyckte jag med. Ja såklart och.. Men sen gick det i min värld så tog det inte så lång tid. Innan jag helt plötsligt ära det få ett samtal från dig, Martin. Det här kommer jag inte ihåg förut. Då. Jag kommer ihåg detta väldigt tidigt. Ja ah, fan vi, vi vill inte liksom ligga om musik. Så jag och Dani vill liksom starte något. Något nytt. Vill du liksom testa lira dig till Vasara? Sade jag redan? Nej. Mm. Mm. Jag bara... Ja, absolut. På den här tiden så hade jag ju i alla fall minst två andra man. Ja, säkert. Och eh, mina trummor var i en annan repikal, och Martin ger mig typ två dagar. Liksom. Ja, han, han ringer mig på måndag och så på onsdag ska vi liksom Okej, okay. jag ska liksom spela trummor med Daniel och Martin och så vi så här... Ja, jag frågar ju inte mig jag, bara, jag säger bara ja såklart liksom. Självklart liksom. Eh, Martin kommer att hämta mig Med en hela flådebil Du jobbade på Slits Och, och liksom testade bilar Men han kommer att hämta mig Vi åker och hämtar dina trömmor liksom, I den här fräcka bilen Åker till någon, någon annan replik. Och jag sätter upp Mina grejer Träffar En fjärde person Det är första gången vi träffar Första gången Aha. Hej, jag heter Max Max Flövig Hej, så. han verkar ju trevlig Och då började vi Köra Vi bara jamma ihop Det blev så. Här, och jag, jag vet ju inte, är jag på en audition I, Håller vi på och skriver låter Jag fattade verkligen ingenting Jag gjorde min grej Jag spelade Och sen så, när vi var klara efter Ett par timmar så säger jag Ja men vi ses igen på fredag. av Ja, fortfarande var det så här. Vad är det här? Ja, vi var nog överens om att, att det var du. Du kanske Vi kanske jag inte svarade det. Nej, bara. Det tog i alla fall någon vecka i alla fall, innan jag fick det officiellt. Ja, ja, men vi kör, vi, vi startar ett nytt band. Liksom. Jaha. Fan vad fett. Det bandet hette ju för övrigt då. Rallypack var ju då. Och ja, det var väldigt omvälvande för mig, liksom, och bara få, få helt plötsligt ta del av den grejen, och det var ju på riktigt, liksom, det var ju riktiga, musika, riktiga, herregud, Martin, rockstjärna, jag får vara med där, liksom, tramsigt, men, ja, men Jo, men det var jättestort för mig. Ehm, och vi satte igång och började jämma, som gjorde på den tiden. Vi var, vi, vi repade då, kommer vi, vi skrev låtar där, det ja. Och det var... En fantastisk tid För mig var det så här, jag var den lilla, lilla killen Som bara fick Fick vara med Där liksom. Han var fantastisk trummis redan då. Nej men jag visste jag... Lyssna inte på den, Tror, <laughs> tro mig det var han Typ riktigt Det här är min mitt sommarprat <laughs> Men i alla fall det, det var liksom Hela den var en var det, var det en höst tror jag i alla fall? Nej, slut på sommaren och höst ja. 2003 det ihop och gjorde de här låtarna som blev en skiva som vi sen spelade in tillsammans med Carlos Sepulveda från Psycho framförallt ett annat fantastiskt band. Det var liksom då började min karriär som trummis i ett rockband på riktigt och jag vill bara spela en låt som var väldigt viktig för mig. Ehm, framförallt efter det. När jag, när jag skulle liksom vara den här trummisen i ett riktigt hoppband. Med ett band som heter Queen's of Det här är Little Sister. Yes, vi hade ju det här bandet Vallepark. Vi gjorde en platta. Den var rätt knasig. Det var cello det var ja. fast det var, det var hits på den. Ja, och titeln på skivan var ju helt briljant. Och det var God, We Believe in Our Rock Band. Det är rätt dåligt nu man tänker på det, men, men det var good intentions. Ja. Och det är faktiskt fortfarande sant än idag jag tror på vårat rockband det är liksom det vi har är byggt på kärlek vi är vänner och det är det som är det första sen eh, råkar vi vara hyfsat tarangföljda så att vi kan dra ihop ett par och skriva att spela in eh, några plattor fast framförallt så ger vi bra live ja vi kan ju bära det, våra låtar liksom. det är det som vi Framförallt tycker jag är det roligaste som finns. Att spela live och komma ut och möta våran publik. Att vi ens har en publik. Ja, det är fantastiskt. Efter Rallyback så började Martin skriva lite låta på svenska. Jag ska till honom och skriver hit för fan. Han skrev Warrock. Jag vill nog påstå att resten är historia. Ni vet, Umbrella, bla bla bla. Så jävla bra, bla bla bla. Men jag vill lämna er med kanske världens bästa låt. Tack för mig. Det här är Foo Fighters med Everlong.